Брендона часом захоплювала надзвичайна енергійність молодого володаря. Він здавався невтомним, і сила, дарована йому, була дійсно неабияка. Провівши попередні півдня на полюванні, потім засідаючи в раді, по суті не спавши під час їхнього рейду по кублах Саутворка, він поводився так, немов не відчував утоми і був саме в тій фізичній формі, щоб легко обіграти Брендона в теніс. Так, у Генріхові Тюдорі таїлося багато чого. Багато такого, про що він навіть не здогадувався. Мінливий і запальний, впертий і сентиментальний, педантичний і легковажний. У ньому поєднувалася простодушність і проникливість, дитяче марнославство і холодна байдужість, егоїзм, і вразливість, і те, що дедалі частіше зауважував у цьому черівному юнакові Брендон, гранична жорстокість Генрі був хижаком, спілкування з яким могло боляче ранити Проте Брендона це не пентежило Він давно зрозумів, король добрий і милостивий з тими, хто не перейде йому дорогу а Брендон був не такий дурний, щоб у чомусь піти неперекір його величності Генріху Тюдору. Майданчик для тенісу був давно розчищений від снігу і присипаний піском. Однак волога від талого снігу і річки діставала й сюди. Пісок був мокрим, налипав на взуття, на м'яч, навіть скрипів на зубах, і все ж гра була лютою. Король посилав удар за ударом. «Тобі сьогодні таланить, Брендони?» Це було сказано хоч і весело, але з помітним роздратуванням. А Чарльз з Брендон нічого не міг діяти. Сьогодні король грав геть погано, а він не міг навіть піддатися, адже король одразу зауважував підступ і починав лютитися. Сонце по весняному прогрівало, і Брендон вже скинув камзол, а потім і жилет. Король нарешті розігрався, і коли Чарльз, ловлячи м'яча, оступився і розтягся на піску, Генріх весело зареготав. Брендон, випльовуючи пісок і обтрушуючись, почав підводитися. «У вашої величності лівий удар просто валить, але партію ще не скінчено». Король знову кинув м'яча. З галереї, де, вис... де сиділи глядачі, залунали оплески, але Генрік зробив невдоволений жест, навіть подивився хмуро туди, де сиділи королева й дами. «Аплодуватимете, якщо я виграю?» І одразу знову зробив невдалий випад, закинувши м'яча за поле. Король нервував, обертаючи ракетку в руці». «Генрі, підійди, я зітру з тебе пісок», – пролунав який голос її величності. Генріх нетрепляче відмахнувся. Після сповіді він тримався з Катериною впевнено, немов після відпущення гріхів уже не почував себе винним перед нею. Брендон, відбиваючи чергову подачу, кинув оком туди, де сиділа королева і придворні дами. На королеві був уведений нею в моду п'ятикутний твердий чепець. Один кут на чолом, два на рівні скронь і два трохи нижче вух, а позаду на спину спадало легке шовкове покривало. Усі дами з оточення королеви, наслідуючи її величність, носили такі щіпці, що закривали волосся і робили їх схожими на черниць. Жінок при дворі було мало, у співвідношенні з чоловіками приблизно одна до п'яти. Тому ставлення до них було особливо вишуканим, дбайливим, а легкий флірт, що його часом дозволяли собі придворні кавалери, не виходив за межі дозволеного. Королева була надзвичайно строгою в цьому питанні, стежила за дотриманням моральності. І якщо десь допускалася вільність, то винних могли заслати М'яч вдарився об загородження галереї і, підскочивши, перелетів за поручень Викликавши нервовий вигук у глядачів. Король нетерпляче змахнув ракеткою Так йому явно не таланило сьогодні, але він намагався не виказувати роздратування Генріх відважив у бік королевий дам, перепрошуючи уклін, і ті запосміхалися, ховаючи обличчя муфти. Тільки королева мала право посміхнатися королю відкрито. Посмішка в неї була чарівна, компенсуючи, звичайно, сумний вираз обличчя. Вона вже була не така вродлива, як раніше – блідість шкіри, Темні кола під очима робили її вигляд хворобливим, старили її також і важкі складки від крил носа до куточків рота. Гарними були тільки очі – сірі, прозорі, добрі. Катерина знала, що вона вже не така свіжа і молода, тому й намагалася оточувати себе літніми матронами. Ось і зараз саме вони були поряд з її величністю – тітка короля Катерина Йоркська, поважна графиня Солсбері, гладка Агнеса Норфолк. Лише трохи віддалік згрупувалися доньки й молоді дружини придворних, які входили до штату її величності – рум'яні гарненькі. Брендон ковзнув по них поглядом. Цікаво, на кого з них, як то кажуть, поклав око король? Блідолиця красуня Мотпар Дуже гарна, але вона дружина вірного пробічника Генріха І він навряд чи захоче скандалу Тоді може караока з ямочками на щічках Ненсі Керрію Таємна коханка самого Брендона Зрештою він охочий поступився королю Адже якби сильно вона не подобалася самому Чарльзу Він би не наважився перейти дорогу Генріху чи ця новенька фрейліна – крихітка Бессі Блаунд, добросердна жартівниця, з якоюсь особливою чуттєвою грацією в кожному русі? Саме до її ніг підкотився м'яч, і Брендон, уклонившись, попросив подати його. Та поки Бессі підбирала спідниці, шукаючи м'яч, її випередив герцог Бекінгем. Не діло це, змушувати даму бруднити пальчики піском, водночас посміхаючись, бесій, кидаючи на Брендона колючий погляд, вимовив цей знаний вельможа з роду Стаффордів. Ви нечемні, Чарльзе, жорстко сказав він і, не подавши м'яча Брендону, кинув його у бік короля. Поганий пас, сер Едвард, усміхнувся Норфолк, який сидів неподалік. Якщо з вас нікудишній тенісист, ви б краще не показували цього королю, а поклалися на Чарльза. Ось вони, два герцоги з Англії, єдині родовиті дворяни при дворі, які залишилися після війни троянд, що знищила майже всю знать. Едвард, Стаффорд, герцог Бекінгем і лорд Говард, герцог Норфолк.